Bucurați-vă, dreptilor. celor drepți li se cuvine laudă. Lăudați pe Domnul în alăută, în saltire cu zece strune cântații lui. Cântați lui cântare nouă, cântați frumos cu strigătă de bucurie, că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile lui într-o credință. Iubește milostenia și judecata Domnului, demila Domnului plin este pământul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 străjui a Îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de el și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în el. temeți veți de Domnul toți ființii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de el. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Acum și pururea și în vece spun amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Acum și Lucie, și în vece spun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 Cel ce îți băvește pe sărac din mâna celor mai târzi decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce răpesc pe el. S-au scula martori nedrept și de ce le nu știam, m-au întrebat. Răsplătitau au mie reele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cum vecin, ca și cum frate al nostru, așa de bine m-am purtat. Ca și cum aș fi jeli și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat, adunat-o împotriva mea cu bătăi și n-am știut. risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit, cu jocuri, m-au bat jocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinții lor. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor ce are, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă uresc în zadar și fac semn cu ochii, că mi-e de pace mă și asupra mea vigleșuguri gândeau. lărgit și au împotriva mea gura lor, zis sau bine, bine, văzuta ochii noștri. Văzuta e, Doamne, să nu taci. Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și ia prejudecata spre judecata mea,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 și să spune pururea, mărit să fie Domnul cel ce voiește pacea robului său. Și limba mea văgrăi dreptatea ta în toată ziua laudata. ta. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este într-însul frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de lege și ar fi urând -o. Graiul Graiurile lui, fără de lege și vicleșug, n-a vrut să pricea apă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila ta și adevărul tău până la nori. Dreptatea ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile tale adânc mare, oameni și dobitoace vei zbăvi Doamne, ca ai înmulțit mila ta, Dumnezeule, iar fiu oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui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 Iar dreptul se îndură și dă, că cei ce binecuvintează pe el vor moșteni pământul, iar cei ce-l blesteamă pe el de tot vor pierim. De la Domnul pașul omului se îndreptează și calea lui o va voi foarte. Când va cădea, nu se va zdruncina, că Domnul întărește mâna lui. Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Toată ziua dreptul miluiește și împromută și seminția lui binecuvântată va fi... Ferește-te de rău și fă binele și vei trăi în viacul viacului, că Domnul iubește judecata și nu va părăsi pe cei cu ai săi, în veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stărpită, iar dreptii vor moșteni pământul și vor locui în viacul viacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va griji judecată, legea Dumnezeului să un inima lui și nu se vor poticni pașii lui.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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Purul și în Vece Veciul Ramin. Aliduia de duia de duia de duia Slavăție Dumnezeule, Zeule. de duia de duia Slavăție Dumnezeule, aliduia de duia de duia Slavăție Dumnezeule, Zeule. de duia de duia Slavăție Dumnezeule, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Purul Rea și în Vece Veciul Ramin.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 și ne iartă nou greșealele noastre, precum și noi în greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Înfricoșător este scaunul Tău, iar viața mea e plină de răutăți, Cine, dar, mă va de nevoia cea de atunci, de nu te vei mirostevi spre mine, Tu, Hristoase Dumnezeule, ca un îndurat și de oameni iubitor? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grija vieții m-a scos din rai și ce voi face eu deznădăjduitul. De aceea, abat la ușa Ta, Doamne, și strig Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu, liman duhovnicesc, raiul hranei ce le pricina vieții cele nesfârșite, că toate bunătățile le ai? Roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește, Doamne miruiește!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 Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci care ascultă rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-acest ceas și pe mine, cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce te vor chema într-adevăr. Să nu te îngrețoșezi de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. a tuturor marginilor pământului și acelor de pe mare, departe, apucă arma și pavăza și te scoală într-ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea a Să se depărteze de la gândul meu Duhul Răciunii și al pomenirii de rău, Duhul zavistiei și al vicleniei, Duhul îngrozirii și al lenevirii, Duhul mândriei și al oricărui fel de răutate, să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească care se stârnește prin lucrarea diavolească, să mi se lumineze sufletul și trupul și duhul meu cu lumina cunoștinței tale celei dumnezeiești. Ca prin mulțimea îndurărilor tale alungând, ajungând la unirea credinței într-un bărbat desăvârșit și la măsura vârstei să slăvesc împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții, prea cei de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin.